Mukava nähdä että taas näin paljon ihmisiä. Täällä. Oikeasti mua aina vaan yllättää ja että ihmiset tulee oikeasti istumaan tieten tulee. Se on hienoa. Et, ne ketkä eilen ei ollut, niin eilen höpisin valaistumisesta ja siitä, että mitä valaistuminen on, kun sanoin, kärkeästi että ihan sama. Jatketaan vain saseni harjoittamista. Nyt kun mä oon ollut lunsassa ja muuta, niin tämä on hyvin ajankohtainen teema itselleni. mitä valaistuminen on ihan sama. Istun kun saseni vai en ihan sama. Istun silti. Eli se, mikä harjoittamisessa on, on olennaista, sen tulisi olla suoraviivasta, yksinkertaista. Silloin kun me istutaan sase, niin me istutaan. Silloin jos me ei istuta, sit me istuta. Jos me ollaan plussassa, me ei voida istua, sit me ei istuta. Mutta me ei jäädä murehtiin. Me ei jäädä turhaan spekuloimaan, että voi ei, miksi mä oon nyt ton Miksi mä pysty istumaan? Miksi mä räsyttää väsyttää? blah, bla, bla. Ihan sama. Silloin kun aika istuu, silloin me istutaan. Nyt me ollaan sasen kanssa, nyt me istutaan täällä. Me ei ole niillä muualla. Jos haluaa olla muualla, voi lähteä muualla. Mutta koska me ollaan täällä, silloin me istutaan. Niin paljon meidän omia ongelmia arjessa, muussa. Tulee just siitä, miten me itse tehdään niistä asioista ongelmia. Miten meidän mieli tekee niistä asioista ongelmia. Jos haku on kai keskiviikkona. Ihan sama. Sitten tulisi varmaan torstaa, jos se ei tule silloinkaan ihan sama. Sitten voisi ottaa asiakaspalveluilla kysyt mistä. Jalkarissa muokka ei vielä tullut. Mutta se, jos me keskiviikkona vetetään pultit siitä, miksi akurka ei tullutkaan. Me pilataan päivä sillä, niin mun mielestä se ei ainakaan kauhean fiksua. Ihan sama. Asioista ei tarvitse niin vaikeita. Asiat eivät ole vaikeita. Asiat on hyvin yksinkertaisia. Suuretkin ongelmat ne ovat on oikeasti hyvin, hyvin yksinkertaisia. Sillä hetkellä ne ei tunnu yksinkertaisilta. Usein kun me mietitään vaikka meidän menneitä tapahtumia, Jotain sellaisia kriisejä, suurta surua tai jotain muuta, mikä sillä hetkellä tuntuu musertavalta. Niin se pitää ollakin. Mutta sitten kun me jälkeenpäin tarkastellaan, kun suru tai onnettomuus tai joku on muu henkilökohtainen ongelma onnettomuus on mennyt ohi. Sitten kun me tarkastellaan sitä silloin tapahtui? Kuinka me selvittiin siitä? Joka tapauksessa me huomattiin, että me selvittiin siitä. Vaikka aina tuntuu, että joku iso ongelma tai joku muu iskee. Se tuntuu sillä hetkellä aivan ylitsepääsymättömältä. Tai musertavalta tai muuta. Niin Krisetta tai, mutta asiat selviää. Se, mitä se selviää, me voidaan itse vaikuttaa siihen. Saseni harjoittaminen auttaa siihen. Se auttaa laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Asiat on oikeasti yksinkertaisia. Vaikka ne sillä hetkellä siltä tunnevat. Ja oli aika äijä, kun se oivaltui. Mistä on kyse? Totta kai oli nyt moni muukin varmasti sen oivaltanut, mutta hän ainakin puki sen nyt hienosti. Teoriaksi tai dogmiksi tai miksi vaan. Kun me istutaan alas, me rauhoitetaan mieltä. Vähitellen riistytään sitä harhaa, sitä harhaa, jota meidän mieli luo. Sitten voidaan nähdä asiat todellisuudessa sellaisena kuin ne on. Suru on surua, ilo on iloa. Te asiat on kuitenkin yksinkertaisia peruspunteuteen. Meidän mieli tekee niistä monimutkaisia. Sen takia buddhalaisuudessa, sen takia purha ja dogen, nykyiset mestarit, painottaa niin valtavasti sen istuma, mietiskelin, sasenin merkitystä. Koska vain sillä asenilla, sillä istumisella, silloin me voidaan riisua sitä harhaa. Me voidaan aloittaa tavallaan se, tai kuulostaa tyhmältä, mutta se prosessi. Me voidaan vähitellen riisua sitä harhaa sillä uutteralla, säännöllisellä harjoittamisella. Vähitellen poistetaan harhaa. Nähdään asioita sellaisena kuin ne ovat. Mitä enemmän me istutaan, sitä enemmän tietysti riisutaan. Todellista, jos se mitä tapahtuu, oleellista on se, että me kaikesta huolimatta istutaan. Sitten jos me ei voida istua, sitten me ei istuta. Mutta me ei tehdä siitä iso asiaa. Me ei murehtita. Dogen sanoo, että Jasonin tulee lataistaa kaikki toiminta. Jasonin tulee lataistaa kaikki toiminta. Tai hyvinkin monitahonen. Läppä, minkä Dogen heitti. Et kun me sanotaan blogin sanoon, sasenin niin tulee läpäistä kaikki toiminta. Yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että sasen on kaikessa, sasen on kaikkialla. Ei ole olemassa erikseen jotain istuma mietiskelyä, niin sitten kun me noustaan ylös, niin se päättyy. Eikä ole erikseen olemassa harjoittamista, ei harjoittamista. Tietysti me voidaan sanoa, että me joko harjoitetaan tai me ei harjoiteta. Mutta buddhalaisuuden, mietiskelyn sasen harjoittaminen ei ole mitään on-off harjoitusta. Me joko harjoitetaan tai me ei harjoita. Mutta kaikki palaa aina kuitenkin seistuu mietiskelyyn sasen. Oleellista on istua joka päivä. Jos ei voi istua, sitten ei voi istua. Mutta se, että sen koskee, se ei ole mikään tekosyö. Se on silloin vain mielen veltoutta. Se, jos on 39 kuumetta, sitten ehkä on sallittu olla, olla istumatta. Se, se ei kuitenkaan myöskään asketismi. Sitten voidaan kysyä, että milloin sit tietää, milloin voi ottaa iisisti, milloin ei. Kyllä jokainen sen tietää. Jos pää on kainalossa, ei kannata istua. Jos jalkan paketissa on ainakin hyvin vaikea istua luotusasennossa tai seisapenkissä, silloin voi istua tuolla. Tässä selkää on rikki, silloin voi maata. Mietiskölyä voi harjoittaa aina. Eikä se aina tarkoita, että se aina pitää olla 40 minuuttia. Mulkin nyt tällä viikolla ollut muutama kerta tosi vetämätön olo. Kyllä mä oon silti pyrkii istumaan kymmenen 10 minuuttia. Tasin on rutiinia. Se pitäisi olla rutiinia. Vaikka se tuntuu tyhmältä, että jos sanotaan, että 50 minuuttia on parempi kuin ei mitään, niin se on.. Koska me kuitenkin kesytetään sitä meidän mieltä. Ja kun jokainen mies tietää, miten helposti mieli on takertunut erilaisiin asioihin, käsityksiin, unelmiin, ideologioihin. Ja se on mielelle periksi antamista, jos me ei istuta edes sitä viittä minuuttia. Sitten se mieli saa alitajunnassa tai missä vaan, saa taas uuden kimmukkeen, uuden syyn. Ahaa, nytpä en istunutkaan. Enpä istu huomennakaan sitten. Jos me kaikesta huolimatta lasketaan se takapuoli edes viideksi minuutiksi siihen alas, se on mielenkesyttämistä. Kun me tehdään sitä päivästä toiseen, sitten huomataan, että vau, se onkin helppo istua joka päivä 30 minuuttia, 40 minuuttia. Sitten jos se ei voi, sitten ei voi. Sä tulee läpäistä kaikki toiminta, Sä sen on kaikessa läsnä. Kaikki mitä me tehdään, tulisi olla harjoittamista. eikä tulee pyrkiä siihen. Muistatte kellovertauksen. Eikä kun alas, inkin kello alkaa sohina. Tässä on yhä pidempää, Miten nämä me harjoitetaan? Silti tämä määrä ei ole missään valaistumisesta. Valaistuminen ihan sama. Nyt on murheita, surua, ihan sama. Nyt on onnellinen, ihan sama. Nyt on saan tosi kovia fiiliksiä, ihan sama. Mutta lipervotiloja, ihan sama. Se ei ole välinpitämättömyyttä, vaan se on asioiden ottamista sellaisena kuin ne on. Ilman, että me lisätään niin, mitä mielen luomaan harhaa lisää. Nyt mä oon onnellinen, siitä mä oon onnellinen. Ei mun tarvitse tietää syitä, miksi mä oon onnellinen. Mä oon vaan onnellinen. Jos joku lähenne niin kuolee, Totta kai se itkettää. Silloin itketään. Silloin tunnetaan surua. Se on luonnollista. Ei sitä tarvitse perustella itselleen, että miksi tunnetaan surua. Sitten jos asennossa saavutetaan jotain ihmisiiliksiä, euforisia tai pelottavia fiiliksiä. Sitten ne tulee, Jos me ei niin takeruta, me ei pyritä analysoimaan niitä, ei spekuloimaan niitä. Ne menettää voimassa, ne me katoaa. Jokaiselle, joka harjoittaa, tulee kaikenlaisia fiiliksiä. Ja ketkä olivat olleet hargortseja niin Brad tietää. Brad oman kokemuksen pelkotilasta sinun muista. Rät oli kysymys sitten Nishitsi et että sun muista, niin sitten Simo oli kuolema todennut, että taidat katsoa liikaa tiedettyjä. Jatka vain saa Mitä on valaistuminen? Ihan sama. Se on sitä yksinkertaista, tyhmänä olemista. Ei, ei liikaa pyritä analysoimaan, spekuloimaan, miettimään, mitä nyt tapahtuu. Asioita vaan tapahtuu, siitä tapahtuu. Mutta meillä on mahdollisuus vaikuttaa osaan asioista, osaan ei. Mutta sillä ei väliä, mihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa mihin ei. Jos me joka hetki yritetään tehdä parhaamme, sitten me yritetään tehdä parhaamme. Se, mikä sasennissa buddhalaisuuden harjoittamisessa on ovelaa, on se, että mitä enemmän me harjoitetaan säännöllisesti, päivästä päivään, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen, missä herää semmoinen niin sanottu sisäinen viisaus, prajnaa. Sitä ei tarvitse ajatella minä ideologiana tai käsitteenä. Se on ihan vaan luonnollista. Totta kai, mistä tulee luonnollisesti, tottakai vähän tasapainoisempia. Kun se harha hieman hellittää, pakertuminen hieman helpottaa. Sitten voidaan paremmin tarkemmin tietää, mitä tapahtuu, mitä tehdään. Ja se paremmin ottaa asiat, jos tapahtuu jotain asenteella ihan sama. Jos aku on tuu, ei siinä murretin nauta. Me selvitetään, miksi se ei tule. Ei me ole tässä häiritä. Se ei ole välinpitämättömyyttä. Se on realismia. Me ollaan läsnä ja tiedetään, mitä tapahtuu. Jos me ei johonkin asiaan voidaan vaikuttaa, sitten me ei voi. Me tehdään parhaamme, että me voidaan jotain tehdä, mutta jos me ei voida enempää tehdä, niin sitten me ei voi. Turhan me ei tosiaan enää Teoriassa tämä on hyvin yksinkertaista, mutta sen tulee olla käytännössäkin. Se onnistuu vain harjoittamisen kautta. Sasanin tulee läpäistä kaikki toiminnot. Vanha sen Tarina kertoo. Kaksi mukkia oli kävelemässä. Sitten tuli iso virta. Lainoitan tänne ulkomuistista. Tuli iso virta, kaunis neito, ei päässyt ylittämään virtaa. Munkki sitten päätti kantaa tämän kauniin, kauniin neidon virran yli. Kanto, kauniin neidon virran yli. Kiitti kovasti, munkki kiitti kovasti. Munkit jatko matkaa tyttömeni omille teilleen. Munkit jatko pitkän pitkän ajan päästä, monen tunnin päästä. Toinen munkki kysyi, että, että miksi sä oikeasti menit kantamaan sen kauniin neidon yli. Munkithan ei saataisiin koskea naisia eikä me saataisiin saatella tämmöisiä ajatuksia. Bla, bla, bla. Toinen munkki tokasi, Miettäkö sä ajattelet sitä? Mä jätin no tytön kauan sitten taakse. Silloin kun mä sen alas sitä virhelle. Toinen teki mitä piti tehdä. Oli fiksu auttaa kanssa ihmistä. Kantaa se yli. Mutta toinen takertui niihin ideologioihin, dogmeihin, sumuihin. Sumuinkin te ei saata saatella näisiä. Miksi sä kuitenkin autoit sitä? Toisella oli todellinen ymmärrys. Toisella oli älyinen ymmärrys. Toinen pyrkii näkemään, Teorioiden, käsitteiden, ideologioiden kautta, kuinka toimia. Toinen toimii niin kuin pitää toimia. Auttaminen on luonnollista. Essin sen kummempaa. Jatketaan istu.